Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 15, у якому Ніна надто організована, собі не на користь. Четвер Ніна любила найдужче. Після роботи що четверга вона не планувала нічого. Вона так і писала в планері 18.00, 22.00, нічого. Це насправді означало читання, тому що коли їй не було чого робити, вона читала. Час від часу... Хтось намагався змусити її чинити щось інше, але дівчина мужньо відстоювала своє право нічого не робити. Отож, коли Ніна відвела погляд вістосу книжок, які переставляла і побачила, як Том заходить до крамниці, її першою думкою була та, що сьогодні ввечері вона не зможе з ним зустрітися, бо в неї в планах нічого. Другою думкою була та, що він навіть не запросить її нікуди, тож вона не має жодних підстав вважати, що такий запросить. Третя думка була така: вона надто збуджена, їй треба заспокоїтись. А четверта і остання думка в цьому параді міркувань була про те, що Том наближається до неї, вона повинна привітатися. Привіт, сказала Ніна. Він був вищий, ніж пам'ятався їй, або вона стала меншою, одне з двох. Хлопець усміхнувся їй. Привіт! Хочеш купити книгу? Том похитав головою. Я не завзятий читач, пам'ятаєш? Читати вмію, але читаю небагато. Він розвів руками. Вибач. Дівчина скинула бровою і запитала. «Може, ти просто ще не знайшов правильну для себе книжку?» «Я не дуже й старався», – безтурботно мовив Том. «Проте я прийшов спитати, чи погодилася б ти зі мною повечеряти». Він сам здивувався, як спокійно і впевнено звучали його слова. Вона зовсім не змогла б здогадатися, що він хвилювався так, як короткозора муха на зібранні павуків. «Тримаєшся як герой». "Ем, звісно». «Ніно, скільки ентузіазму!» «Здається, вона не в захваті, але не полишаємо надії. Коли тобі буде зручно?» Том згадав ті приємні емоції, які відчував, коли обіймав її, цілував, коли вона запросила його. Таке враження, що сьогодні на роботу прийшла зовсім інша дівчина. «Зараз загляну до свого планера. Ніна віднесла решту книжок назад до каси та із-під неї дістала планер. «Ова!» – сказав Том. «Щойно вона його дістала. Це серйозний планер». Він подумав про те, що в нього за органайзер править крихітна ділянка мозку, якій зазвичай не доводилося працювати. Якщо Томові потрібно було запам'ятати більше трьох речей, то він міг коротко написати про них на канцелярських стікерах, ото й все. Мабуть, ця дівчина надто вже організована для нього, яка б вона була буліжку. Дві хвилини працюй над цим соском, будь ласка, а тоді ще 40 секунд дна. Ніна подивилася на планер, ніби бачила його вперше. Він був великий і яскраво прикрашений. У ньому були. Закладки на різних сторінках, там були стрічки, таблиці, а також кишенька, заповнена обладнанням спеціально для ведення планера. Я насолоджуюсь плануванням, відповіла Ніна. Просто це вона розгорнула планер на поточному тижні і Том насупився, спостерігаючи, як густо була заповнена сторінка. Ого, скільки тебе справ, прокоментував він. Так воно є, кинула Ніна, раптом зніяковівши. Ем, цього тижня мені не дуже зручно, як щодо наступного. Вона перегорнула кілька сторінок. Ні, на цьому також не буде часу. Том вдивлявся її обличчя, поки вона гортала щоденник. Носик в неї був рівний, акуратненький, усійний веснянками. Взагалі то в тому особисте життя було доволі активне. Тобто цей гарний 30-річний чоловік з Лос-Анджелеса зустрічався з жінками, вони їм подобалися, але ось уже протягом кількох років він ні в кого не закохувався, жодна з них не збуджувала його уяви, так як ця дивна дівчина. Том думав про неї, хотів знати, яка. Неї на дотик шкіра уявляв, як його руки триматимуть її за талію, як він її обійматиме. Він насупливо намагався зосередитись на реальній особі перед ним, а не на її дорослій версії, яка раптом з'явилася в нього в голові. Ніна поглянула на Тома, побачила, як він пильно її розглядає і почервоніло. «Ем, як щодо зустрічі через три тижні? ввечері п'ятниці в мене?» Том повернувся до реальності жорстокої реальності. «Через три тижні?» – розгубився він серйозно. Так, вона поглянула на сторінки із цим тижнем, а Том нахилився ближче до сторінки. Як щодо цього хлопець стиснув пальцем на сторінку? Тут чітко написано, що сьогодні ввечері в тебе за планом нічого». Ніна похитала головою і відповіла, «Нічого насправді означає щось». Він поглянув на неї. «Я маю на увазі, це означає щось для мене, а саме читання». «Ти змушуєш себе читати? Це моя робота. І я б краще почитала, ніж робити щось інше, але зараз не про це». «Стривай, а як щодо цього?» Том тиснув пальцем на поле, де було написано «Кіновечір». «Ми зможемо сходити в кіно разом». Вигляд в нього був переконливий. «У тебе вже є квиток?» «Слушна думка», – відповіла Ніна. «Але на цих вихідних я йду дивитися чужих з друзями. Ми вже домовились. А як щодо наступного тижня?» Зараз Томові стало ніякого. Якщо Ніна не хоче йти з ним на побачення, навіщо її змушувати? Він не сподівався на те, що вона одразу... Повністю звільнить для нього свій розклад, проте очікував на взаємну зацікавленість. Дівчина перегорнула сторінку. «Ні, у мене передбачено марафон фільмів за Джейн Остін разом з Ліс, моєю начальницею». Вона підвела на нього погляди і усміхнулася. «Гордість та упередження, Ема, чуття чутливість. Круто, ж? Ем, звісно». Том подумав, що, можливо, це була не така вже й хороша ідея, як йому здавалося. Очевидно, ця дівчина не була йому парою, він не читав Джей Остін, не бачив жодного із цих фільмів, взагалі не любив читати, не любив планувати і розписувати кожну хвилину кожного дня на наступному тижні, не кажучи вже про наступний місяць. Але вона крутнула головою, і Том знову відчув цей запах меду з лимоном і зрозумів, що все одно хоче сходити з нею на побачення. вона да для того, щоб зрозуміти, що ховається під цим шаром організованості. Ніна гортала планер. «Але я буду вільна через тиждень, напевно». «Напевно?» «У тебе є аркуш паперу?» – спитав Том, уже не всміхаючись. Ніна знайшла аркуш, простягнула йому і насупилась. Він узяв ручку з підставки, що стояла поряд з касовим апаратом, швидко черкнув щось на тому папірці та віддав їй. «Це мій номер. Якщо в тебе якісь плани відміняться, напиши мені. Я постараюсь тулити тебе в свій розклад». Том розвернувся, вийшов з книгарні, намагаючись приховати розчарування. Ніна, принаймні, цього не бачила з того місця, де вона стояла. «Що ж, дуже сміливо», – сказала Полі, коли Ніна їй все розповіла. Ніна із сумнівом поглянула на неї. «Ти справді так думаєш? Чи це вже повний відстій з цим моїм розкладом?» Полі відповіла неупереджено. «Ну, не без того. Я маю на увазі», – швидко додала вона, «що не ти відстій, просто ти створюєш собі завелику халепу з розкладом і плануванням. Ти так гадаєш?» Полі притулилася до найближчої книжкової полиці, кивнула. Пам'ятаєш, коли затопило зал з велотренажерами? Ти геть розгубилася, бо запланувала заняття і вже не була впевнена, що зможеш містити свій розклад щось інше. Ні навіть штоснула її від книжкової полиці, поправила книжку і сердито на неї поглянула. Я тренуюся на велотренажері 82 хвилини. Саме стільки часу я відвела на нього. Отож, той факт, що ти знаєш, що заняття триває 82 хвилини, Полі замокла. Стривай! Заняття на волонтренажері тривають 45 хвилин. Ніна кивнула. Так, але мені ще треба 3 хвилини, щоб дійти звідси до тренажерного залу. 7 хвилин, щоб передягтися. Хвилину, щоб налаштувати тренажер і взяти рушник. 2 хвилини, щоб охолонути після заняття. Щоб піт не стікав з мене, коли я й вийду з залу. 14 хвилин, щоб дістатися чепоти і замовити салат. А тоді ще 10 хвилин, щоб від чепоти дійти додому. «Як взагалі ти можеш передбачити, що замовлення страви триватиме 14 хвилин? А якщо буде довша черга або їхній салат-бар раптом загориться?» «У них немає салат-бару. До того ж, листя салату – це не паливо, як ти могла подумати». Розмова вивела Полі, із з себе вона ввіччою подивилася на Ніну. «Та хіба в цьому річ я кажу про те, що життя непередбачуване, може трапитися що завгодно?» «Звісно, – сказала Ніна, – мій розклад базується на середній статистичних і на особистому досвіді». Мені потрібна певна кількість часу в більшості випадків, тому я й планую згідно з цим. Я можу бути гнучкою. Мені не важко впоратися з несподіванками. Полі прихнула. А якщо до того разу, коли у Філа були глисти, тобі потрібно було підвести його до ветеринара. Це чудовий приклад, вимовила Ніна трохи ображена. Я тоді звільнила весь день. А як ще могло бути? Так засміялася Полі, тому що ти не знала, як усе перепланувати, щоб вмістити ветеринара, отож замість того, щоб спробувати це зробити, ти просто все відмінила. Що ти хочеш цим сказати? Що ти не вмієш бути гнучкою, усміхнулася Полі, а ти неймовірніше, від усього відмовишся, ніж спробуєш якось переробити свій розклад і змінити свої плани. Але, звичайно, це не так важливо. Хіба тобі не все одно, хіба ти пошкодуєш, що, що через свій розклад відмінила побачення? Ніна похитала головою. Цей хлопець від самого початку не годився для мене, він не любить читати. Читання не єдине заняття у світі, Ніно. Це одна з п'яти ідеальних речей у світі. А інші чотири Коти, собаки, солодкі яблука та кава. Може, ще щось? Звісно, існують також інші речі, навіть хороші речі, але ці п'ять бездоганні. На твою думку? Звісно, на мою думку. У кожного свої ідеальні речі. Полі замислилася щодо цього і сказала. Тут я згодна. моє це кіно, стейк з картоплею фрі, 30-річний джулт, лой, постіль домашній санвузол. А мої – заробіток. Відчина книжкова крамниця, книжки на полицях, оброблення замовлень і працівники, які не теревені, сказала ліс, що вирнула, ніби з під землі. От бачиш, безтурботно сказала Ніна, дістаючи список замовлень, у кожного своїх ідеальних речей по п'ять.